За те, що ви дражнили рудих. І яке покарання, розгубився Ромка. Яке призначить суд? І який суд? Верховний суд рудих. А до цього доведеться побути у в'язниці. І раптом Ромку наче засмоктало якимось могутнім пилососом. Він почав заткувати, заткувати, без розмахуючи руками, і зник за рогом. Куди? Куди ви його запроторили? вигукнув я. Я ж сказав, що до суду мусить побути вув'язнені, спокійно мовив Руденко. Всі, хто ображає рудих, мусять бути покарані. Він і тебе ж, мабуть, дражнив. Колись. Але тепер ми друзі. А коли. А коли відбудеться суд? Може, завтра, а може, й зараз. Як вирішить дирекція цирку? Якого цирку? здивувався я. А в нас суд відбувається у цирку під час циркової вистави і судять винного глядачі. У нас найдемократичніший у світі суд. А, а до чого Ромку можуть засудити? Ну, не знаю, зважаючи на серйозність провини. Отже, їй Богу, зітхнув я. Ну, ну, не переживай, не переживай. Ми, роді, не жорстокі, не мстиві, але провчити треба а не можна пришвидшити цей суд. Ми сьогодні в кіно збиралися, на володаря Кілець, за Толкієном. Ну, я спробую зателефонувати, сказав Руденко. Витяг з кишені мобільник і набрав номер. Алло, цирк? Це Рудольфо. Я щойно надіслав до вас одного брюнета, Ромку Черняка. Чи можна суд над ним пришвидшити? Що? А, дякую. Дякую, зараз будемо. «От бачиш, наше прохання задоволено. Суд відбудеться зараз. Твій Ромка вже у лев'ячій клітці». «У лев'ячій клітці? Так це ж небезпечно!» «Не бійся, леви у нас дресировані. До того ж вони руді, як і ми всі. А я ж сказав, всі руді добрі. Ходімо». І ми пішли містом. Всі зустрічні привітно віталися з Руденком, обганяючи нас пробігла зграя рудих хлопчаків і дівчаток. «У цирк поспішають. Судді!» усміхнувся Руденко. Незабаром ми підійшли до величезного палацу, що височив посеред просторої площі. На фасаді з доробенницькими літерами було написано «Цирк». Звідусюди до цирку поспішала руда дітлашня у супроводі рудих дідусів та бабусь, тат і мам. Біля входу Юрмилося чимало людей, але всі розступилися, даючи нам дорогу. Майже всі місця були зайняті, але в центрі першого ряду лишалося два вільних місця. Ми пройшли туди і сіли. Минуло кілька хвилин. Продзвенів, третій дзвінок, верхнє світло погасло і прожектори освітили арену. Заграла музика.